Pe 31 mai 1962, criminalul nazist Adolf Heichmann, supranumit arhitectul Holocaustului, a fost executat în Israel. El fusese capturat de agenții Mossadului în 1960 în Argentina, o țară în care se ascundeau mulți foști naziști, și a dus în Israel pentru a fi judecat. La finele lui 1961 a fost condamnat la moarte pentru crime de război și crime împotriva umanității. În perioada 1939 1945 Zatul a provocat moartea milioane de evrei în calitatea sa de persoane responsabilă de executarea evreilor și de punere în aplicare așa-numitei soluții finale pentru problema evreiască, a spus unul dintre judecători în ziua pronunțării sentinței. Adolf Eichmann a fost singura persoană condamnată la moarte de un tribunal din Israel. Trupul i-a fost incinerat, iar cenușa a fost împrăștiată mare. Pe 31 mai 2005, revista americană Vanity Fair a dezvăluit un secret bine păstrat, mai bine de 30 de ani, sursa informațiilor din scandalul Watergate, care a provocat demisia președintelui Richard Nixon, fusese Mark Felt, numărul 2 în FBI la vremea respectivă. Nu, no, no, I I nu, nu sunt eu sursa Deep Throat, dar cred că persoana care i-a ajutat pe ziariști a ajutat țara, spunea Mark Felt într-un interviu, din anii. 70. Ulterior s-a dovedit că el fusese totuși. În plin scandal Watergate însuși, Nixon bănuia că șeful adjunctului FBI era cel care dădea de informații secrete presei. Nici cei doi ziariști de la Washington Post nu i-au dezvăluit vreodată numele, iar el a continuat să nege mai bine de 30 de ani. Unii spun că Felt a cooperat cu cei doi jurnaliști, pentru că Nixon nu l-a numit pe el în fruntea FBI, după ce a murit legendarul șef al biroului, J. Edgar Hoover. De asemenea, nu-i convenea nici faptul că președintele Nixon încerca să oprească ancheta FBI în cazul Watergate pe 31 mai 1859 s-a auzit pentru prima dată clopotul ceasului Big Ben, aflat în turnul Parlamentului Britanic. Asta e alarma lui Zafte dimineață. <laughs> Big Ben este un simbol cultural al Marii Britanii, Iar din 1987 face parte din patrimoniul UNESCO Originea numelui său nu a fost încălămurită Unii susțin că ar fi fost poreclit așa după Sir Benjamin Hall Cel care a supravegheat instalarea clopotului Alții cred în schimb că londonezii l-au botezat după un boxeur de categoria grea Acum doi ani Big Ben a intrat în reparații Și acest sunet nu va mai putea fi auzit mai devreme de 2021 Nu asta la de dinainte Așa pe 31 mai 1930 s-a născut Clint Eastwood, actor și regizor american. A devenit cunoscut în anii 60 datorită unui serial western, precum și datorită seriei de filme supranumite Western Spaghetti, regizate de italianul Sergio Leone. Iar în anii 70 și 80 l-a jucat pe Dirty Harry, polițistul care împărțea pum și gloanțe în stânga și în dreapta. Tot în anii 80 Clint Eastwood a intrat în politică. A fost ales primar al orașului californian Carmel. Yes, I had had the pe care în Clint Eastwood, ca politician în campanie, Eastwood se plăgea că și el, precum alți localnici, au avut, avut experiențe neplăcute cu Consiliul Local. De fapt, el era nemulțumit că nu primise autorizații să-și extinde restaurantul din centrul orașului. După doi ani ca primar, s-a întors la regie și actorie. În 1993-2005, a câștigat Toscarul pentru cea mai bună regie și ce cel mai bun film pentru Necruțatorul și Million Dollar Baby. Pe 31 mai 1986, trupa Genesis intra în top 100 din Statele Unite cu melodia Invisible Touch. În același clasament se mai aflau la vremea respectiv Alte patru melodii interpretate de actuali Sau foști membri ai trupei Genesis Astfel, solistul Phil Collins și basistul Mike Rutherford Erau pe locurile 18, respectiv 6 Iar doi foști membri, adică fostul solist Peter Gabriel Și fostul chitarist Steve Hackett Erau vecini pe locurile 39 și 40 Melodia Invisible Touch a reușit să ajungă pe primul loc În vara lui 1986